Irugarren lan honetan Amaia eta izar arituko dira. Amaia eta izar zorziko txikian bertsoa osatzeko lauboinak emango dizkizuet. Lan hau bitan egin beharko du, egin beharko duzueta txandaka. Guztira, bina bertso txandaka kantatuak, amaia asita. Amaia ona hemen zortziko txikian lehen bertso osatzeko lauboinak. zaharra, izarra, marra, bakarra. All mm -hmm. Eguzkilore honek, pasatu du marra. Talde berria izanik eta ez zaharra. Gugarra grazia duen, kuadrila bakarra. Bertxotxo izan ez gero zuzara izarra. Lara, ilara, ilara, ilara, ilara. Zuzara, Izarra. Izar, ona hemen sortziko txikian lehen bertxosatzeko lau boinak. Gakoa, alakoa, txokoa, herrikoa. Gakoa, alakoa, txokoa, herrikoa. Naiz tamadril aldean daukaten txokoa. Zoako, zoetako, kaiola, leoialakoa. Irekita joatean, hor dago izan behar, luke errikoa. Amaia, ona hemen zortziko txikian bigarren bertsoa kantatzeko lau Arnasa, jolasa, demasa, eskasa. Arnasa, jolasa, demasa, eskasa. Naizta batzutan izan, pixka bat eskasa. Ta beste batzuetan, mozten dit arnasan. Hemen gauden denontzat, hause da demasa bertsoa guztokoen daukadan jolaza larai, lararai, lararai daukadan jolaza Eta izar, ona hemen sortziko txikian bigarren bertsoa osatzeko laboineak Itzela, Tentela, Dela, Horrela Itzela, Tentela ¿Dela De o Euskal Herri Libre bat jatorta hitzela, Ukatzen duena da pertsona tentela, Jarraitzen baldin bada lanean horrela, Ziurnago eguna iritziko dela.